«Знаю, і чого вона хотіла від вас?» «Нічого, зовсім нічого, вона тільки провістила мені майбутнє. Збувається?» «Здається так. То хто ця жінка? Мені дуже треба з нею зустрітися. Розумієте, я мушу!» Мало не закричала Мар'яна. «Нічого ви не мусите!» – жорстко перебила Софія. «Зустрітися просто зі мною, а з тією жінкою ви зустрінетеся лише тоді, коли вона цього захоче. Повірте, я знаю, що кажу». «Виходить...» То все-таки були ви, проковтнула нудкий клубок Мар'яна. Ви так нічого й не зрозуміли, зітхнула господиня кабінету. Я просто стомилася чекати. Гостя підвелася і сліпо пішла до дверей. Юрист консульт Софія Кметь її не затримувала. Куди подіти себе у звійську сірої, ранньої весни Мар'яна не знала. До Київської електрички ще майже три години. Іти до готелю тепер немає сенсу забрала до ресторану звучною назвою «Оріон», хоч їсти не хотілося, але треба ж якось убити час. В ресторані по-провінційному щедро і несмачно. Величезна пересмажена відбивна зі свинини, яка чомусь називається битком по-київськи, не зігріла заморожену душу. «У вас немає гарячого шоколаду?» – спитала, наперед знаючи відповідь. Офіціантка здивовано пирхнула. «Є тільки кава по-турецьки. Давайте каву по-турецьки». Зіткнула Мар'яна. Мимохідь глянула у вікно, за яким звичайний провінційний пейзаж. Невисокі старі будинки, вузька кривенька буличка, обсаджена молодими липами. Від заводу до центру міста тільки ця дорога чомусь подумала. А Софія Кметь повинна мешкати в центрі. Тепер Мар'яна знала, на що забрела в цей ресторан. Глянула на годинник. Вісімнадцята тридцять. А ось і вона, Софія Кметь, попід руку з плечистим, впевненим у собі чоловіком. І йшли відверто насолоджуючись дорогою, сповільнивши час, мов потяг біля станції. Здається, для них не існувало ні важкого березневого снігу, ні перехожих, ні вибоїн на розмитому моквою тротуарі. Мар'яна намагалася вгадати, про що можуть розмовляти двоє, що вечора разом повертаючись з роботи. Заздрили? Можливо. Переконувала себе, що ця дорога для двох швидше скидається на якийсь освячений звичкою ритуал, ніж на невимушене спілкування й досі закоханих людей. Не переконувалося. Уявляла на місці плечистого, впевненого у собі чоловіка, не менш плечистого і не менш впевненого у собі Олега. Не уявлялося. Стія, може білява ясновидиці навмисне влаштувала цю виставу для одного глядача. Вона знає, хто сидить у ресторані За четвертим столиком біля вікна Наївно і смішно І взагалі все бредня І цей мокрий важкий сніг за вікном І холодна несмачна кава І ця парочка і досі закоханих Так не буває А що буває? Бредня, все бредня І ця срібляста чорнобурка Обліплена снігом Софії зовсім не личить Могла б придумати щось оригінальніше а Раптом блискавкою чорнобурка Справжній Виходить, таки не Софія, як медь була у малиновому млині. Коли двоє й досі закоханих проминули ресторан, Мар'яна тихо вийшла у сніг, сліпило очі, тануло на пересолоджених кавою губах щось холодне впереміж з гарячим і солоним. Час повертатися. Біля запльованого насінням перону ось, ось зупиниться пошарпана електричка. То що ти вирішила? спитав Олег. На диво, він був того вечора вдома. І Толик теж хоч мав гостювати у її батьків, що був вельми щасливий, бо дідуся з бабусею дуже любив. Ще більше любив шоколадну морозивну об'єдарівку, яку дідусь традиційно влаштовував для коханого внука. І боротися з цим було безнадійно. Але влада, здається, змінилася. Я смертельно стомилася, зітхнула Мар'яна. Давай поговоримо завтра. Їздила до звійська, а ти здогадливий. Я просто знаю тебе. Ти завжди шукаєш ради там, де її немає. «Оближ, Приготуй краще чаю. Толик спить? Боюся, що ні. Але Толик спав чи вдавав, що спить. Підійшла, легенько поцілувала у відстовбурчене вушко. Зайчиську. Заплющені повіки затремтіли. Губенята ось ось пирхнуть сміхом. Добра ніч, зайчиську, шепнула. На кухні задзвеніли чашки. Що ж, після такої дороги чай не завадить. Бачила Софію? Бачила. До речі, звідки інформація про звіськ? Ніна доповіла. Її зацікавило, чому тебе зацікавило, куди подалася пані кметь. Вона вже років 10